30. Бернард спостерігав за очищенням з кав'ярні, поки його техніки збирали інструменти в офісі Пітера. Він мав звичку споглядати цю процедуру на самоті. Підлеглі рідко складали компанію бусу. Вони витягли обладнання з кабінету і попрямували до сходів. Бернард іноді соромився за бобоні і страхів, які культивував навіть у власних працівників. Ось з'явився спочатку краєчок – а далі весь сріблястий комбінезон Джульет Ніколс. Вона брела пандусом, рухаючись незграбно і невпевнено. Бернард глянув на годинник і взяв склянку соку. Влаштувався зручніше, готуючись побачити реакцію чергового прибиральника на те, що відкривається перед очима. Свіжий, яскравий чистий світ, наповнений метушливим життям, трава, що гойдається на прохолодному вітерці, сяючи якрополь, який вабить з-за пагорбів. Бернард бачив понад десяток очищень за час своєї служби, завжди насолоджуючись тим першим враженням, яке ілюзія справляє на прибиральників. Він бачив, як чоловіки, які залишили в бункері сім'ї, танцювали перед камерами, розмахували руками, ніби закликаючи своїх коханих виходити, намагаючись передати жестами всю ту фальшиву красу, яка сяяла на екранах шоломів. І все марно. Інших глядачів не було. Він бачив, як люди оскаженіло ганялися за пташками, вважаючи їх комахами, хибно оцінюючи відстань між ними та своїм обличчям. Один прибиральник навіть спустився пандусом назад і почав, мабуть, грюкати в двері, бажаючи подати сигнал, а вже потім взявся до очищення. Чим були ці різноманітні реакції, як не нагадуванням про те, що система працює? І хоч би якими людьми були ці прибиральники, надії, що оживали на екрані, змушували їх виконувати те, від чого вони відмовлялися. Можливо, саме тому мер Джанс ніколи не могла витримати цього видовища. Вона й гадки не мала, що бачать ці люди, що відчувають, на що реагують. Вона піднімалася сюди вже зранку з болем у шлунку та милувалася світанком, тужила у свій спосіб, поки решта бункера давала їй змогу трохи побути на самоті. Але Бернард обожнював цю трансформацію, ілюзію, яку він і його попередники відпрацювали так досконало. Він посміхнувся і сьорбнув зі склянки свіжого фруктового соку, спостерігаючи за цією Джульетою, яка брела ще не утямившись від казкового видовища. На об'єктивах камер був лише тонесенький шар кіптяви, що витирався одним легким рухом. Але Бернас знав, зважаючи на попередні подвійні очищення, що вона все одно це зробить. Не було жодного, хто б цього не робив. Він відсьоргнув ще раз і озирнувся на офіс шерифа. Подивитися, чи не зібрав Пітер усю свою мужність, аби прийти і теж глянути. Але двері були прочинені лише на кілька сантиметрів. Він покладав багато надій на того хлопця. Сьогодні шериф, а колись можливо, й мер. Бернард збирався перебувати на посаді певний час, може один чи два терміни. Але знав, що його місце в АйТі, що робота мера не для нього. Чи радше на головній посаді замінити Бернарда значно легше. Він відвернувся від кабінету Пітера, знову глянув на екран і ледь не впустив паперовий келишок із соком. Срібляста постать і Ніколс уже повзла пагорбом. Кіптєва на камерах залишилася. Бернард рвучко підвівся, перекидаючи стілець. Кинувся до екрану, ніби міг наздогнати втікачку. А далі Бернард стояв і приголомшено спостерігав, як жінка рухалася нагору темною розколеною, як на мить зупинилася біля непорушних постатей двох попередніх прибиральників. Бернард знову глянув на годинник. Уже от-от, от-от. Вона впаде і схопиться за шолом. Вона покотиться по сухій землі, здіймаючи пил, сповзаючи тим схилом, поки не віднайде спокій у смерті. Але секундна стрілка рухалась далі, як і Джульєта. Вона проминула двох останніх прибиральників твердою ходою, прямуючи до самої верхівки пагорба, де спинилася, оглядаючи невідомо що, а далі зникла з поля зору. Бернард мчав сходами вниз, ковзаючи липкою від соку рукою вздовж поручнів. Він стискав розчавлений картон у кулаку три поверхи, поки не наздогнав своїх техніків і не пожбурив його йому спини. М'ячик із паперу відскочив і покотився вниз, аби зупинитися на далекому майданчику. Бернард вилив знічених чоловіків і побіг далі, ледь не спотикаючись об власні ноги. На десяток поверхів нижче він ледь не врізався в перших сповнених надії мандрівників, які вдруге за кілька тижнів піднімалися нагору, щоб насолодитися свіжим заходом сонця. Поки виснажений і розгніваний Бернард дістався 34-го, окуляри кілька разів сповзали з його спітнілого перенісся. Він грюкнув подвійними дверима і загорлав, щоб відчинили турнікет. Переляканий охоронець послухався і відсканував сенсором власне посвідчення за мить до того, як Бернат прорвався через уперту металеву перекладину. Він мало не біг коридором, двічі повернувши перш ніж домчав до найбільш герметичних дверей у цілому бункері. Провівши карткою, набираючи код і нетерпляче постукуючи пальцями другої руки по панелі, нарешті заскочив усередину за грубу стіну із суцільної сталевої плити. У приміщенні, напханому серверами, стояла задуха. Однотипні чорні ящики височили на кахильній підлозі, мов пам'ятники могутності, майстерності та вигадливості. Бернард проминув їх. Над бровами збирався під, світло сліпило, верхня губа змокла. Він проводив руками вздовж передніх панелей машин, чиї миготливі вогники, схожі на щасливі оченята, ніби намагалися розвіяти його гнів, а струм, неначе намагався заспокоїти свого господаря рівним гудінням. Усі зусилля виявилися марними. Бернард відчував, як його заповнює страх. Він знову і знову намагався вгадати, що пішло не так. І річ була не в тім, що Джульєта вижила, вона ніяк не могла вижити, а в тім, що його обов'язком другим після збереження даних на цих машинах було не дати нікому вийти з поля зору. Це був найвищий наказ. Він розумів, чому віддавався цей наказ, і тремтів, перечиваючи наслідки ранкової невдачі. Бернард лаяв спеку, прямуючи до сервера біля дальньої стіни. З вентиляційних шахт на стелі струмувала прохолода із глибин спрямована у сховище серверів. Великі вентилятори позаду всотували гаряче повітря і перекачували його вниз іншою системою шахт, зберігаючи прохолодну вологу атмосферу поверхів із трізначними номерами порівняно з теплою. Бернард глянув на отвори шахт, пригадуючи енергетичні канікули. Тиждень зростання температур, що загрожувало його серверам, і все заради якогось генератора. Все через цю жінку, яку він щойно втратив з поля зору. Від цього спогаду йому почало пекти під сорочкою. Він вилив конструкцію шахт, які забезпечували вентиляцію машинному відділу і тим замурзаним мавпом, нецивілізованим ремонтникам. Пригадав потворні машини внизу з їхнім оглушливим ревінням, запахом розлитого мазуту і спалюваної нафти. Йому достатньо було побачити їх лише раз, щоб убити людину. Але й цього виявилося надміру. Досить і того, щоб порівняти гуркотливі мотори з витонченими серверами. Вигляд машинного назавжди відбив у нього будь-яке бажання залишити IT. Тут ледь не плавилися переобтяжені інформацією силіконові чіпи, наповнюючи приміщення специфічним запахом. Тут пахло гумовою обмоткою дротів, акуратно складених у паралельні колії, пронумерованих і закодованих. Вони щосекунди пропускали крізь себе гігабайти даних. Тут він міг контролювати наповнення жорстких дисків усім видаленим під час останнього повстання. Тут людина могла думати серед тих машин, що теж думали. Натомість десь ізнутрищів шахт повіяло нечистотами. Бернард витар під із чола і обтер руку об задню частину комбінезону. Він думав про ту жінку, яка спершу крала в нього. Далі з ініціативи Джанс була нагороджена найвищою правоохоронною посадою, а тепер насмілилася не провести очищення і піти геть. Ці думки підвищували йому температуру тіла до небезпечного рівня. Бернард дістався останнього сервера в ряду і протиснувся між ним і стіною. Ключ, який він носив на шиї, прослизнув у добре змащений замок. Відмикаючи, він нагадував собі, що жінка не могла зайти далеко. Та й до яких проблем це могло призвести? Важливіше інше. Що пішло не так? Розклад завжди має бути бездоганним. Він завжди таким і був. Задня стіна сервера піддалася, відкриваючи майже порожні сховища. Бернард заклав ключ під комбінезон і відставив чорну-сталеву панелю бік, лаючи розжарний метал. У середині сервера висіла ганчір'яна турбинка. Бернард розкрив її та видобув пластикові навушники. Натягнувши їх на вуха, поправив мікрофон і розмотав дріт. Він міркував про те, що може все контролювати. Він – голова IT. Він – мер. Пітер Білінгс відданий йому. Людям подобається стабільність, і він може підтримувати цю ілюзію. Вони бояться змін, а він може їх приховати. Хто завадить Бернарду, поки він обіймає обидві посади? Хто має кращу кваліфікацію? Він усе пояснить, усе буде добре. А проте його охопив сильний, невимовний страх. Та він визначив потрібний вхід і приєднав кабель. У навушниках негайно почалися гудки. З'єднання вмикалося автоматично. Він ще зможе контролювати АйТі на відстані, зможе запобігти повторенню подібного в майбутньому, якщо краще стежитиме за своїми звітами. Усе під контролем. Бернард повторював це сам до себе, поки в навушниках щось клацнуло і гудки стихли. Він знав, що з'єднання було успішним, навіть якщо з ним ніхто не привітався. Відчув, що по той бік роздратовано мовчать. Бернард теж вирішив не витрачати час на люб'язності і відразу перейшов до того, що мусив сказати – «Бункер перший? Це бункер вісімнадцятий!» Він злизав під з губів і поправив мікрофон. Долоні раптом стали холодними і мокрими, а ще йому захотілося в туалет. «У нас, у нас здається, тут невеличка проблемка!»